43. A palota hátsó folyosóin heves viták folytak arról, viselhet-e fátylat meg vagy sem. Egyesek azt mondták, kizár dolog. Úgy gondolták, egy elvált nő esetében szóba sem jöhet a fátyol. Az illetékesek azonban váratlanul némi rugalmasságot mutattak a kérdésben. Ezután következett a tiara problémája. A nagynénéim megkérdezték, szeretné-e az édesanyám tiaráját viselni. Mindketten meghatódtunk. Meg aztán órákon át azon dolgozott a ruhatervezőjével, hogy a fátyol illeszkedjen a tiarához, és ugyanolyan fodros szélű legyen. Röviddel az esküvő előtt azonban Nagyi megkereste és felajánlotta, hogy választhatunk a tiara gyűjteményéből. Még a bekingen palotába is meghívott minket, hogy meg felpróbálja őket. Gyertek át! Emlékszem rá, hogy ezt mondta. Rendkívüli reggel volt. Besétáltunk nagy privát öltözőjébe, közvetlenül a hálószobája mellett volt. Még sohasem jártam ebben a helyiségben. Volt nagyi társaságában egy égszer szakértő, egy kiváló történész is, aki ismerte a királyi gyűjtemény minden egyes kövének eredetét. Jelen volt továbbá nagy öltöztetője és bizalmasa, Angela is. Öt diadémot láttam kirakva egy asztalra, és Nagyi felszólította meget, hogy próbálja fel mindegyiket egy egész alakos tükör előtt. Ott álltam mögötte és figyeltem. Az egyik tiara csupas maragd volt, a másik akvamarin. Egyik káprázatosabb volt, mint a másik. A látványuktól elakadt a lélegzetem. Nem voltam egyedül. Nagyi gyengéden szólt meghez. Jól állnak neked a tiarák. Meg olvadozott tőle. Köszönöm, mem. Az öt tiara egyike azonban kimagaslott a többi közül. Mindenki egyet ebben. Gyönyörű volt, és mint a kifejezetten megnek készítették volna. Nagyi azt mondta, hogy biztonságos helyen fogja őrizni, és alig várja, hogy a nagy napon megfején láthassa. Mindenképpen gyakorold a felhelyezését, tette hozzá. A fodrászoddal. Elég trükkös dolog, és nem lenne jó, ha az esküvő fel felelőször. Ámulattal telve hagytuk el a palotát, hogy szerettek minket, és hálát éreztünk. Egy héttel később felvettük a kapcsolatot Angelával, hogy küldje el nekünk a kiválasztott tiarát, hogy meggyakorolhassa a felhelyezését. Beszéltünk kéttel a saját tapasztalatairól. Megtudtuk tőle, hogy nagyon is helytálló volt nagy figyelmeztetése. A tiara felhelyezése igencsak körülményes feladat. Először is hozzá kell varni a fátyolhoz, majd a meghajából készített kis copfosz kell rögzíteni. Bonyolult és időigényes, legalább egy főpróbára szükség lesz hozzá. Angela azonban valamilyen oknál fogva egyetlen üzenetünkre sem válaszolt. Tovább próbálkoztunk. Semmi reakció. Amikor végül elértük, azt mondta, hogy a tiara csak egy inas és egy rendőr kíséretében hagyhatja el a palotát. Ez egy kicsit túlzásnak tűnt. Rendben, ha ez a protokoll, akkor keressünk egy inast meg egy rendőrt, és vágjunk bele. Ugyanis fogytán volt az időnk. Érthetetlen választ kaptunk tőle. Nem lehet. Miért nem lehet? Túlságosan zsúfolt a napi rendje. Nyilvánvalóan akadályozni akart minket. De miért? Még a találgatáshoz sem volt ötletünk. Fontolgattam, hogy elmegyek Nagyihoz, de azzal valószínűleg egy totális konfrontációt kockáztattam volna, és nem tudhattam, Nagyi kinek a pártjára állna. Ráadásul bajkeverőnek tartotta Angellát, és végképp nem volt szükségem rá, mint ellenségre. Mindenek előtt még mindig nála volt a tiara, azaz az összes kártya.